وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً أما بعد Hati Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al Najdi, rahimahullah Taala. Bismillahirrahmanirrahim, Kitab Tauhid. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله ولا قد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وحده لا وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وابل والدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أهدهما أو خلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارهمهما كما ربياني صغيرا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا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 ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تاقلون ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ مَنْ أَرَادَ أَيَنْظُرَ إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية Antum insyaAllah ta'ala tahfadun ila hadha'l-had Ya Dihafal sedikit demi sedikit Sampai kepada perkataan Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Pada pertemuan yang lalu Telah kita jelaskan Secara lingkas tentang asal penulisan dari kitab Tauhid ini. Bahwa kitab ini beliau tulis rahimahullah disebabkan karena hajah yang sangat dibutuhkan. Di saat beliau melihat kenyataan dan kondisi yang ada di kalangan kaum muslimin. Yang jahil tentang agamanya Yang tidak mengerti tentang hakikat Dan cara-cara mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pengakuan mereka adalah pengakuan muslimin Tapi ibadah mereka ibadatul musyriki Maka beliau pun mengalang kitab ini Kitab tauhid beliau berkata rahimahullahu taala Kitab tauhid telah kita jelaskan makna at tauhid yaitu wahada yuahidutauhid dan menjadikan sesuatu jadi wahid satu dan Para ulama membagi tauhid tersebut menjadi tiga bagian. Walaupun sebelumnya yang masyhur dari sebagian para ulama mereka membagi tauhid menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan tauhid Al-Ma'lifati wal-Izbat. Tauhidul Ma'lifah. Tauhidul Isbat. Tauhid pengenalan dan penetapan. Dan tauhid pengenalan dan penetapan inilah di dalamnya terkandung dua macam tauhid. yaitu tauhid al-Rububiyyah. Demikian pula Tauhid Al-Asma'u Al-Sifat. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang kedua disebut dengan Tauhid Al-Iradi Al-Iradi At-Talabi atau Tauhid Al-Irada Wat-Talab. Tauhid yang diinginkan dan yang dituntut. Yang dengan tauhid tersebut membedakan antara musyrikin wal muslimin. Membedakan antara ahlu tauhid wa ahlu syirik wal kufur. Yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. yaitu tauhidul iradah wa talab namun setelah berkembangnya zaman dan munculnya dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan dari kubu kaum muslimin itu sendiri berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang ekstrim dalam penyimpangannya. Dan ada yang lebih rendah daripada itu. Maka para ulama melihat perlunya untuk. Dijadikan sebagai poin tersendiri. Dalam rangka tanbih. Wa tazkirul ummah. Dan menerangkan kepada umat tentang perkara yang sangat penting. Dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga istaqarra amru ahli sunnah Telah menjadi ketetapan para ulama ahli sunnah ulama'ah Mereka membagi tauhid tersebut menjadi tiga bagian Yang pertama disebut dengan tauhid ar-rububiyah Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah Yaitu tawheedullah subhanahu wa ta'ala Fi af'alihi Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Pada perbuatan Perbuatan Allah Ya Tentang perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal mencipta Menguasai Memberikan rezeki Mengurus makhluk Dan selainnya Dari apa yang di Lakukan dan dikerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid ini berkenaan tentang afa'alullah. Perbuatan-perbuatan Allah azza wa jal. Satu-satunya yang menciptakan adalah Allah. Satu-satunya memberikan rezeki. Satu-satunya yang mentadbir, mengurus. Satu-satunya yang merajai. Dan seterusnya. Nah Ini yang dimaksud dengan Tauhid ar rububiyah Dan sebagaimana antum ketahui bahawa Tauhid ar rububiyah Tidak satu pun dari kalangan Ahlul milah Yang mengingkari Tauhid ini Nah Ya Dari kalangan musyrikin mereka menetapkan Tauhid ini jadi banyak dari kalangan Al-Kuffar, orang-orang yang kafir. Kecuali mereka dari kalangan Malahida, Mulhidin. Yang meniadakan pencipta Naam. Mereka itu yang menafikan. ya, Yang mengingkari adanya ilah. Dari kalangan komunis dan yang semisal mereka. Jadi, Tauhidul Lububiyah Ini Tauhid yang membedakan antara ahlul musbitil ilahiyah Wa gairu Membedakan antara orang-orang yang menetapkan Ataukah e, Kelompok yang menetapkan adanya Pencipta Dan selainnya Naam dan terkadang juga diantara mereka ada yang mengingkari tauhid Rububiyah dari yang menetapkan adanya pencipta seperti dari kalangan majus yang disebut juga dengan kelompok apa ya kawan? Zoroaster ya dan yang semisalnya ya yang menetapkan pencipta itu lebih dari satu. Pencipta itu lebih dari satu. Ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan kejahatan. Namun mereka pun menyatakan bahwa yang menciptakan kebaikan itu lebih kuat. Daripada pencipta kejahatan. Pencipta kejahatan ini kalah sama pencipta kebaikan. Yang kedua, Tauhid Al-Uluhiyah. Tauhidul uluhiyah adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Fi af'alil ibad Berkenaan tentang perbuatan-perbuatan hamba ya, Yang berkenaan tentang ibadah mereka, ikhlas mereka dalam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak menyekutukan dalam beribadah padanya mencakup berbagai macam segala macam jenis ibadah at-tawakkul wa wal khashya war ragbah war rahbah al khauf war raja wa ghayruha dari anwa' al ibadat dan tauhid inilah yang membedakan antara ahlul millah al islamiyah wa ahlul kufr wasyq membedakan antara muslimin dan Kufar, wal musyrikin. Dan inilah yang dikehendaki. Dan tauhid inilah yang kemudian Allah subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak umat ini kembali kepada jalan Allah subhanahu wa taala. Wallaqa riba'atna fi kulli umma rasulan an ibadu Allah wajitanibut takut. Sungguh kami telah mengutus. Pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka seru adalah sembahlah Allah subhanahuwataala. Maksudnya adalah tauhidkanlah Allah subhanahuwataala dalam beribadah kepada-Nya dan jauhilah taqot. Wama arsalna min rasulin illa nuhi ilaih anhu la ilaaha illa adhabudun dan tidaklah kami mengutus. Seorang Rasul melainkan kami wahyukan kepada mereka untuk menyatakan La ilaha illallah ana fa Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa taala. Inilah yang mereka dakwahkan yaitu tauhid dan ululohiyah. Nah, maka hendaklah kaum Muslimin memahami bahwa sesungguhnya yang memasukkan mereka ke dalam Islam yang membedakan mereka antara kufur dan Islam antara syirik dan tauhid adalah tauhidul uluhiyah ya dan ini adalah merupakan inti pembahasan yang akan dibahas di dalam kitabut tauhid sehingga judul dari kitabut tauhid itu sendiri yang dimaksud adalah tauhid khas yaitu tauhidul Uluhiyah, ya. Makanya beliau memberikan judul kitab ini Kitab Tauhid Al-Ladhi Huwa Hakulillahi Alal Gibid. Kitab Tauhid yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, ya. Dan itu diambil dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi dialog antara beliau dengan Mu'adz bin Jabal Al-Himar. Ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya nya, "Atadri ma haqqullahi al 'ibad wa ma haqqu ibad 'ibadi 'alallah?" Kata Muad bin Jabal, "Allah wa rasuluhu a'lam." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an." Haq Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya nya yaitu mereka beribadah Yaitu mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ini yang dimaksud dengan kitab Tauhid. Adapun jenis yang ketiga. Yaitu Tauhid al-asma wa sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mengimani dan menetapkan. Apa saja yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya sendiri. Di dalam kitab Allah. Dan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulnya Wasallam Di dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah. Berupa nama-nama. Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tanpa takwil Dan ta'til. Dan ta'til. Tanpa taksif dan tanpa tamfir. Dan ini merupakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun pembahasan tentang nama-nama dan sifat, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama' telah mengarang kitab-kitab khusus dalam permasalahan ini. Di antara kitab itu adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasiti'ah. Kadangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Demikian pula di sana ada beberapa kitab-kitab dari kalangan mu'asirin. di antaranya fadhilatul syekh Muhammad ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala al qawaidul muthla yang insyaallah taala pun akan kita bacakan ya setelah kita telah menyelesaikan al aqidah al wasitiyah ini dan juga di sana ada kitab-kitab yang lain ya Alwi Ibn Abdul Qadir As-Taqaf Juga punya kitab tentang Sifatullahi subhanahu wa ta'ala nah, Dan juga di sana ada Salah seorang dosen Madinah Muhammad bin Khalifat Tamimi Punya beberapa kitab juga dalam permasalahan Nama-nama dan sifat Sifat Allah Ada khusus pembahasan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada juga khusus pembahasan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Di samping itu pula di dalam kitab-kitab para ulama Yang kibar terdahulu Ulama us -salaf, ya, Yang membahas sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu Seperti kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah ul-jamaah Al-lalakai Demikian pula kitab ut-tawhid khuzaimah Rahimahullah ta'ala Naam Dan Kitab-kitab Syekhul Islam Dari Majmu'ul Fatawa Dan demikian pula Ibn Al qayyim Rahimahullah Di dalam banyak kitab-kitab Beliau seperti As-Sawa'iq Al-Mursalah Naam Fi Ghazul Jahmiyah Wal-Mu'attilah Juga menetapkan Perkenaan tentang nama-nama dan sifat Allah Demikian pula kitab Istima Al-Juyush Al-Islamiyah. Di mana Ibn Al-Qayyim Rahimahullah menukilkan dari atar salaf. Dalam menetapkan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala di atas seluruh makhluknya. Walhasil para ulama telah menulis. Dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Jadi ikhwanifiddin Azzaikumullah. Ini semua harus kita imani. Barang siapa yang menetapkan semua ini dan mengimaninya dengan keimanan yang benar, maka semakin sempurnalah keimanannya. Ya. Dan semakin uh, sempurna yang dia miliki dari agama dan pengamalannya. Dan barang siapa yang berkurang atau terjadi penyimpangan ya, dari satu hal dari jenis-jenis tauhid ini, maka di antara mereka ada yang berkurang Imannya dan diantara mereka pula ada yang menyebabkan imannya tersebut batal dan keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Ini tentang Tauhid Allah Subhanahu Wa Taala dan lawan dari Tauhid itu adalah ash-shirk. Sepakatkah kita telah menjelaskan bahawa ash-shirk itu adalah jahlu ash-shayi sharika dhu, menjadikan sesuatu sekutu bagi dia, ya? Kalau misalnya ada seorang mengatakan, Asyraqa fulanun fulanan fil amri. Bahawa si fulan berbuat syirik kepada si fulan dalam satu urusan. Maknanya adalah, Ay ja'ala ja hadha fulanun syirikan li hadha fulan. Bahawa si fulan menjadikan menjadikan sekutu bagi si fulan ini dalam satu urusan. Ya. maka barang siapa yang asyraka billah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala faqad ja'ala lillahi subhanahu wa taala lahu fil ibadah maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa di dalam melaksanakan salah satu di antara sekian jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa Maka sebagaimana tauhid terbagi, maka demikian pula syirik terbagi. Ada yang membagi menjadi dua bagian, ada pula yang membagi menjadi tiga bagian. Adapun yang mereka membagi menjadi dua bagian yang ini juga merupakan kaul yang masyhur, mereka membagi syirik itu menjadi asyirku as al-akhbar dan asyirku. As Al-Asgar Al-Syirkul ya. Akbar Wa-Syirkul Al-Asgar Naam Syirik besar Dan syirik Kecil Naam Syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam Barang syirik yang melakukannya Maka sungguh dia telah keluar dari Islam Dan menjadi seorang yang musyrik. Dan sifat syirik itu melekat pada dia Adapun asyirkul syirkul asgar Adalah merupakan Kesyirikan Ataukah wasilatu ila syirki billah Jalan menuju kepada kesyirikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi tidak sampai Mengeluarkan seorang dari Islam Nah, seperti Al-Halif billah Bersumpah dengan Selain nama Allah subhanahu wa ta'ala dan yang semisalnya. Nah, yang apabila seorang terjatuh, maka dia telah terjatuh ke dalam salah satu dari jenis-jenis kesyirikan, tapi sifat syirik itu tidak melekat pada dia secara keseluruhan, ya. Sehingga dia tidak dikatakan musyrik, ya, secara keseluruhan. Ya, sebuah penamaan al-mushrik menunjukkan bahwa dia telah keluar dari. Islam dan sifat syirik itu telah melekat pada dia. Adapun seorang yang terjatuh dalam syirik asgar, maka dia tidak keluar dari Islam dengan uh, uh, perbuatannya tersebut. Sehingga tidak bisa dilekatkan nama al-mushrik ya, pada dia disebabkan dengan perbuatan syirik yang dia kerjakan. Nah, dan sebagian para ulama ada yang menambah. Ada al-syirukul akbar. Yang kedua, Ash-Shirkul Asgar. Dan yang ketiga, Ash-Shirkul Khafi. Ya. Ash-Shirkul Khafi. Nah. Ash-Shirkul Akbar. Syirik. Yang besar. Yang mengeluarkan dari Islam yang dimaksud Ash-Shirkul Akbar. Yaitu Ash-Shirkul Akbar Al-Zahir syirik akbar yang zahir ya yang dikerjakan secara zahir seperti apa misalnya khod menyembah patung ya menyembah berhala Nah ya itu zahir ibadahnya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala terusnya yang kedua asyirkul asgar az-zahir syirik kecil yang zahir ya nampak seperti yang telah kita contohkan al-halaf billah bighairil lafadz bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala Jenis yang ketiga yang disebut asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Ya. Yang tidak zahir. Sebab al-khafi lawan dari zahir. Nah, asyirk al-khafi ini ada yang mengeluarkan dari Islam, ada juga yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah. Ya. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada pula yang tidak mengeluarkan dari Islam, syirkul khafi. Nah, berarti apa? Dari asyirkul khafi ada yang akbar, ada pula yang ha? Asghar. Yang termasuk asyirkul khafi al akbar adalah perbuatan riya. Seperti riaknya al munafiqin ya seperti riaknya orang-orang munafik. Nah, kenifakan yang mereka lakukan dengan sifat riak yang ada pada mereka riaknya itu menyebabkan pula mereka keluar dari Islam. Ya, seluruh ibadah yang mereka kerjakan semata-mata riak, bukan karena Allah subhanahu wa taala semata. Wahidah Qamul ilah Salati Qamukusala di ruhunan nafs. Di saat mereka bangkit untuk solat, mereka solat dalam keadaan bermalas-malasan. Semata-mata tujuan mereka untuk solat bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahuwataala, tapi untuk memperlihatkannya kepada manusia. Ria semata. Nah, ria yang jadi sini hampir tidak seorang pun dari kalangan kaum Muslimin yang melakukannya. Ya Dan tidak sepantasnya Seorang melakukan liat seperti ini Dikatakan sebagai seorang muslim Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyifatkan Riyak yang seperti ini adalah Riyakul munafiqin Riyaknya orang-orang munafik. Jenis yang kedua Riyak adalah Riyak Al muslimin Riyak yang dilakukan oleh Sebagian dari kalangan kaum muslimin Ya Nah riak yang jenis inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di dalam hadis Mahmud bin David yang telah kita bacakan sebelumnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Akhwafu ma akhwafu ala umati ash shirkul Yang paling aku khawatirkan di antara yang aku khawatirkan terhadap umatku ini adalah Syirik kecil yaitu Arya beribadah agar kemudian diperlihatkan kepada manusia agar manusia tersebut memberikan pujian kepada Dia. Inilah yang disebut dengan Ashirku As al Khafi. Maka ikhwan fi din azzaikumullah. Sebagaimana tauhid terbagi menjadi tiga dan demikian pula syrik juga terbagi menjadi tiga bagian. Dan tentang pembagian Tauhid tersebut adalah merupakan pembagian ya, yang sabit di dalam Alkitab dan sunnah Nabi SAW dan telah menjadi ijma' para ulama. ya Sehingga tidaklah mereka yang merendahkan pembagian ini ataukah mengelitik pembagian ini. Ya, Allahul Aalami Besoap apa yang ada di dalam hati-hati mereka, naam yang menyatakan bahwa pembagian itu pembagian bedah. <tuh> Baik, ini adalah perkara-perkara taksimat. Terkadang memang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak ada penyebutan secara syarh tentang pembagian itu, walaupun secara isyarah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Dalam Al-Quranul Karim Pada surah yang pertama Yaitu suratul Al Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Wa Iyaka nasta'in Nah Alhamdul Ini apa ya kawan? Tauhid apa ini? Hah? Hah? Tauhid? Alhamdulillah Asma' asmau sifat Sifat Alhamdulillah Tauhid apa ini? Ha? Al-asma'u sifat Atau Dan juga termasuk Tauhid Al-uluhiyya Ithbatululuhiyya lillah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi Tauhid Ha? Al-rububiyya Rab Nah, satu ayat ini saja Sudah terkandung Tiga macam jenis Tauhid Ya, belum lagi ayat, ayat yang berikutnya Ar-Rahmanul Rahim al ar Sifat Maliki Yawmiddin Tauhid Ar-Rububiyyah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Tauhid Al-Uluhiyyah nah. Ya Sehingga ini khoadifuddin 'azakumullah. Pembagian ini adalah pembagian yang thabit dan para ulama membagi dengan pembagian yang demikian berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Al Karim. Ya, dari surah yang pertama dan demikian pula di dalam surah-surah yang lainnya. Naam. Dan tauhid yang menjadi inti dari tiga macam jenis tauhid ini sebagaimana kita sebutkan adalah tauhid Al-Uluhiyah Oleh karena itu Perintah yang pertama Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan pada Rasulnya Untuk diserukan pada umat Maka yang disuruh adalah Tauhidul Uluhiyah Yang akan mengeluarkan mereka dari syirikan Demikian pula Perintah yang pertama Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam Al-Quran Al-Kirib Adalah perintah Tauhidul Uluhiyah dalam surah Al-Baqarah perintah yang pertama yang Allah sebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal min qablikum la'allakum tattaqun na'am ya abdul halim in kuntana hasanan fatawadda tafaddal hah kalian akhan Wa qawlullahi ta'ala kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu'l jinnah wal insah illa li'abudun. Wa ma khalaqtu'l. Dan tidaklah. Aku menciptakan. Ia yani Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al jinnah. Tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia al jin adalah melupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala dari api, ya. Sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala mintin. Aljin dinamakan dengan aljin ya. Yang biasanya istilah di dalam bahasa Arab kalau terkumpul jim dan nun ya selalu berarti sesuatu yang yang tidak terlihat, tertutupi. Nah, oleh karena itu dinamakan majnun, majnun. Kenapa, Bang? Karena tertutupi. Apa yang tertutup? Akalnya sehingga dinamakan majnun ya jin nun nun disebut surga dengan apa al jannah kenapa disebut jannah ya disebabkan karena alam tersebut surga itu terhalangi oleh kita dan kita tidak bisa ee uh, Mengetahui hakikat pasti keadaan daripada syurga tersebut. Apa yang kita fikirkan syurga itu jauh lebih naemah. Adatul ibadil salihin, malah ini dengat, walaupun semangat, walaupun khatir, alaqul bishar. Demikian pula jin dinamakan al jin karena tertutupi pandangan manusia dari melihat mereka. Ya, karena mereka memiliki alam tersendiri, mereka mempunyai lingkungan tersendiri. Mereka memiliki negara tersendiri. Mereka mempunyai kecamatan sendiri. Yang berbeda dengan manusia. Nah. Walaupun sama dalam hal. At-taklif. Dalam hal. mukallafnya, bahwa mereka diberikan beban. Dan mereka diberikan akal. Untuk membedakan. Yang hak dan yang batir. Untuk membedakan. Mana yang. Sahih dan mana yang salah sehingga mereka pun tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahuwataala melainkan tujuannya sama dengan tujuan penciptaan manusia. Manusia disebut oleh Allah Subhanahuwataala di sini dengan penyebutan al-ins, ya kata para ulama. Kenapa disebut manusia itu al-ins atau al-insan? Sebagian mereka mengatakan sebab itu berasal dari kata al-uns, sebab yang namanya manusia itu tidak bisa hidup kecuali dengan cara al-mu'anasah, ya, al-uns, ya, jinak, ya, istilahnya, mereka sulit uh, kehidupan mereka kecuali dengan apa, saling bantu, membantu, ya, bersosialisasi diantara mereka bermasyarakat. Naam. Ya. Yang ini membantu yang lain. Yang miskin juga membantu yang kaya, yang kaya juga membantu yang miskin. Sehingga dari sini mereka dinamakan al-ins. Dan mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tim sebagaimana yang telah antum ketahui tentang asal penciptaan nenek moyang manusia yaitu Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa melainkan Ini namanya apa? Istitsna. Ya. Dan kalau perkataan itu hanya sampai kepada "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Titik. Betul enggak? Hah? kata? Berarti kalimat ini apa? Kurang kan? Dilengkapi dengan apa? Setelah illa. Ya. Dia akan menjadi lengkap kalau ditambah dengan apa yang setelah illa. Nah, hentum. Nah. Illa liya'budun. Baru kemudian bisa difahami. Ya. Berarti istihna. Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini namanya istihna apa? hah Ah. Mufarrag sent, namanya istifna mufarrag, ya. Yeah. Nah, kalau misal dikatakan majaa illah zaidun, antum mana mengatakan majaa? Eh, mana fa'ilnya mana? Nah, setelah illa fa'ilnya. Oh, ini berarti istifna istifna mufarrag, namp istifna mufarrag. Ya, nah, Di dalam ayat ini juga, istifna yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan namanya istifna mufarrağ. Ya, Dalam arti yang tidak sempurna kalam itu kecuali dilengkapi dengan yang setelah illa. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa إِلَّا Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan, ya, maksudnya, apa? Melainkan aku ciptakan mereka, liya budud. Lam Di sini menurut ahli nahwu Namanya apa? Hmm? Tahir Apa? Kehlamul ah, amr Haa ya khudhaifah Haa? Lamu ta'lil barakallahu fikir Liya'budu Ni Bukan lamu amr ah. Lamu Haa? lam muta'lil menurut ahli nahwu tapi kalau ahli sunnah wal jamaah mereka punya nama lain mereka tidak menamakan lam di sini lam ta ya. tapi mereka menamakan lam yang terdapat di dalam ayat ini namanya lamul hikmah ya lam alhikmah sehingga mereka mengartikan ayat ini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Melainkan dengan hikmah Agar mereka beribadah Dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Liya'budu Dan lamul hikmah Atau menurut ahlinahu namanya lamul ta'lil Ya Ini menyimpan An An marah. Berarti dia dalam keadaan mansub Dan tanda nasabnya mana ya kawan? Hadfu an nun Nah nun kok ada di sini? Nun apa ini ya khayabdulfattah? Nun apa ini? Nunul biqaya Asalnya apa? Li ya'budu ni gitu. Ada ya Nah, Akan tetapi dihapusnya ya tahfifan. Nah, Ya' dihapus di dalam ayat ini takfifan dalam rangka untuk meringankan. Ya. Sehingga makna dari ayat Allah Subhanahu ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu dan pengertian ibadah insyaallah taala akan kita sebutkan nanti di Pertemuan yang berikutnya Yang jelas bagi antum barakallahu fikum e, Dihafal insyaallah ta'ala sampai kepada Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Nah, mungkin sebagian cetakan itu Ya, matan itu tidak lengkap ya Tidak disebutkan seperti wasiat 10 Itu hanya sedikit saja yang disebutkan Nah, ya asan antum tambah gitu dari ya diberikan tambahan. Naam. Wallahu alamu bis-shawab. Tafaddalu